Мовив він так, і ріда, як вихор, із вістю помчала, В дім допряма ввійшла вона, і плач там застала, й ридання. Діти сиділи в журбі, серед двору, круг батька старого, Слізьми свою окропляючи одіж, а батько між ними, В плащ свій закутавшись щільно, лежав і густо покрита, Дужа потилиця й вся була голова у старого, пилом, що в бруді валяючись, сам назбирав він на себе, плакали й доньки його, і з невістками разом у домі, і поминали хоробрих бійців багатьох, що руками дужих аргеїв повбивані душі свої загубили. Перед прямом спинившись, Провісниця Зевсова стиха заговорила і раптом обняв йому трепет коліна. Серцем дерзай, дарданіде, пряме, нічого не бійся, я не з лихою вістю приходжу до тебе сьогодні. Добру пораду несу я, великого вісниця зевса. Він іздаля тобою піклується і серцем жаліє. Каже, кроніт богосвітлого Гектора викупить тіло, давши Ахілові гойні дари, щоб його вдовольнити. Іди лиш один, щоб ніхто із троян не йшов за тобою. Візьмеш окличника тільки з собою, старішого віком, править хаймулами в повозі міцноколіснім, і втрою тіло мерця привезе, що Ахіл його вбив богосвітлий. Смерті не треба боятись і страхом тривожити душу. Провідником у путі тобі світлий і тиме дозорець. Він проведе тебе скрізь і виведе аж до Ахіла, а допровадить тебе до намету Ахіла. то смерті. Той не завдасть тобі і іншим убити тебе не дозволить, бо небезумний Ахіл, небесовісний, небезрозсудний зглянеться він і того, хто ревно благав, пожаліє. Мовивши так, відлетіла від ціль безплідного Ірида. Він же, синам своїм мулів, звелів запрягати у повіз колісний, ще й кузова зверху над ним приладнати. Сам же униз, у комору, зійшов із високим склепінням, з кедра пахучого зроблену і скарбу всілякого повну. Тут він Гекубу покликав, дружину свою, і промовив. Люба, приходила вісниця Зевсова щойно з Олімпу, Викуп за сина велить до човнів принести вінахейських, Ахейських та подарунки Ахілові дать, щоб його вдовольнити. Та поправді скажи мені, як тобі все це здається? Страшно, бо і сила моя, і дух мій мене поривають йти до човнів, де стоять своїм станом широким Ахей. Мовив він так, а дружина вмиваючись слізьми, сказала, «Горенько, де бо твій розум, що ним ти славен був досі, серед чужинців і люду, того, над яким владарюєш? Як же наблизитись до кораблів ти наважився хейських сам перед очі того, хто стільки синів твоїх славних зброї позбавив, мабуть, і серце у тебе? Залізне. Дійдеш до нього і на власні лиш очі тебе він побачить, не пожаліє тебе віроловний цей муж кровожерний, не посоромиться. Краще поплачмо від сина далеко в наших покоях, таку від народження доля могутня випряла нитку йому, що коли я його породила, бути. Від рідних далеко, поживою псам сам бистроногим біля жорстокого мужа, коли б я у нього печінку вирвати і з'їсти могла, тоді б не лишився безвідомсти син мій. Не як боягуз поліг у бою він з витяжнім, а захищавши троян і троянських жінок повногрудих від ворогів, він ні страху не знав, ні про втечу не думав».